Velkommen til podcasten og fremtidsfabrikken, mit navn er Lars Horsbøl Med på linjen sidder den gode skg op fra et sommerhus et sted i det danske land Jeg sidder også i sommerhus her i weekenden, så vi er on the line Podcasten her dækker teknologier, tendenser og udfordringer i startup-miljøet igennem øjnene af iværksættere, investorer og teknologiske eksperter Dagens episode er med Morten Wagner, som er brormand til Mia Wagner Morten har haft mega meget fart på Kæmpe i tidlige, tidlige internet internetdag med dating.dk, artoen, single.dk og jeg skal komme efter. Der har været der har været gas på. Jeg kan ikke helt huske var det ikke noget med at han stod for en sjettedel af alt trafik på internettet i Danmark en gang? Eller var det mere end det? Det var helt vildt. <laughs> jo, jo, øh, der var der var smæk på. Der, altså wow, der var fart på. Altså som han øh, han siger jeg tror, at The World Wide Web, det kom i 93, ikke? I 98, der gik han altså bare i gang ud på Jurastudiet, så skulle han altså lave noget, noget internet. Det startede med det ja. der, kan du han sagde det der med, at de havde holdt den der... Han holdt rigtig mange fester jo, Morten. Han og så... var meget til damer og single-fester. Ja. Men det, og... det, det, det kommer vi nu ind på i episoden, så det, det gør med og det. Og det starter med en sur kæreste, så I kan bare glæde jer. Altså, der er Men, virkelig man, man udstemning. Indvend... Men inden vi når så langt, så skal vi sige tusind tak til TryFork, som fortsat er på som sponsor på programmet her. Ja, TryFork er jo som bekendt en af Danmarks fedeste virksomheder. Vi har tidligere fortalt jer en hel masse omkring TryFork Labs, og hvordan TryFork ligesom forsøger at skyde virkelig gode i pokker. Ja, ja, lave nogle gode popcorn, som man siger. Vi har tidligere fortalt, jeg tror faktisk det var i vores kørespecial, om øh, Corona, øh, oliekrig og Norwegian tilbage i omkring maj-juni måned. Der fortalte vi jer om øh, virksomheden Humeo. Og Humio, Ja, hvad altså de lige... egentlig? Det, det, det er svært hvad at forstå. Men, øh, men, men, men før vi kommer til den Lars, og fra 0 til 400 millioner dollars på, på rimelig hissevis... Så laver Humio. De laver high-performance cloud log management, som det hedder. Det vil sige, de går altså ind og hvad kan man sige nedskriver alle de interaktioner, og alle de klik og alt det der bliver lavet på ens platform, hvis man driver et et teknologisk virksomhed, altså noget på nettet, så man kan se alt hvad der bliver gjort, alle ting der foregår. Og det der sådan set bliver brugt til, det er at man tidligt kan opdage, hvis der er noget galt. Um, og en fun fact faktisk om Humeo, hvorfor navnet kom, det er, at, at, at IBM de ligesom, de kom med en LinkedIn-post for, for nogle måneder siden og skrev, at det tager virksomheder op til 200 dage fra, at de bliver hacket, til man opdager det. Uh, og, og forestil jer et bankrøveri, hvor der går 200 dage, til man opdager, at boksen er tom. Det er ligesom noget lort. Så det Humeo, de det er, at de går ind og opdager ting, opdager ting i, i realtid og navnet Humio kommer af, at i gamle dage, og jeg ved ikke, hvor mange af jer, der kan huske det, men når man havde sådan en computer, der stod derhjemme, og man havde et modem, så stod det ligesom at håmmede, sådan, mm, og, og, og hvis det ikke så går galt, så ved man, hvis, hvis der lige pludselig siger, mm, så, så er der noget galt i computeren, eller diskdredet, der ligesom spænder, så Humio er, er egentlig Kristen ham der har været co-founder af Humio også, det var hans idé til, at, at at give, give det navn, fordi så kunne man komme ind og se, hvis der lige pludselig var et, et spring i, i, i hommen, eller i den her konstante summen, så, så er der noget galt, som man altså kan opdage, hvis der går noget galt i virksomheden. Um, og det startede jo i, i Tryfork Labs, som er, er et af de poppe, han fik sat i i tilbage i 2016. Fordi han havde en, en medarbejder i Tryfork, der kom tilbage, en der, der havde sagt op, og så kom tilbage og bankede lidt på til, til Christian og Jørgen, som er de to, der, der, der sidder i spidsen af Triforques'en tekniske udvikling. Og så sagde han, jeg har, jeg har en idé, og det var så idéen til HUM jo. De starter så med at lave en, en pilot, som vi også fortalte i vores special, og den kan I jo også gå ind og høre tilbage fra mig. I kan også se den på YouTube, en af de få. Og så siger Jørgen, det er jeg en god idé. Kristen, han bliver fuldstændig vild og vanvittig, det skal han bare være med på. Så de laver en pilot, og efter et stykke tid, så prøver de det faktisk af på nogle kunder. Og det, det spiller ret godt. Og det Trifolk så går ind og gør, det er, at de giver en lille smule funding til at få det første udvikling i gang. Og så laver de ellers sådan et friends and family program, så det vil sige, at de går ud og rejser nogle penge fra venner og familie for også at validere idéen eksternt og for så, fin, for så senere to funde ind af Axel og Danvers som er to ret store fonde det, det spiller ret godt Trifork. de får ligesom sat, sat ild i røven af Humio og i 2020 der, der begynder Humio at blive bombarderet med tilbud altså købstilbud og nu, nu er det så endt i at Humio er blevet solgt til CrowdStrike 52 milliarder dollar hver virksomhed som leverer uh, online log management løsninger de, de, de, de tager logs på, på, på data, på alt det data, der er på sådan en platform, man nu måtte have. Så det er, det, det, det er sindssygt fedt, det er sindssygt fedt, og shit, det er mange penge, fyren. Det er en stor exit, det er altså en rigtig stor exit, 2,4 milliarder, ikke? altså, så, så, så puha. Ja, det er det. sæt det, det, det mange penge. Så gå ind, tjek Humio ud. Æ, Geta, hun er CEO og co-founder af Humio. Der, der er smæk på. Og en anden, en anden fun fact, det er Kristen, som, som var late co-founder i Tryfork. Han synes, at Humio var så fedt, at han faktisk forlod Tryfork for at blive CTO i Humio. Og det er ham, man kan se på pressemeddelelserne, hvor han sidder sådan en lille, lille frækternet eller blomstret skjorte. Han, han har nogle vilde outfits. Og, og han havde faktisk købt domænet Humio for mange, mange år siden. Fordi han er, han er en. Af, der er nogle stykker ude i, i verden, der bare elsker at købe domæner. Dem, dem kender du også, fyren? Jamen, det har været en god forretning i, i gamle dage. Jeg tror, vi, vi er for unge til, at vi kunne sådan, virkelig profit på den. Men, øh, ja, ja, jeg har da også købt mine domæner. Ja, jeg, jeg, jeg har ikke købt så mange, men øh, det kan være, at jeg skal i gang, jo. Og han bliver så enig med sig selv om, at Humio skal hedde Humio, fordi nu har han købt domænet, og så får han ligesom lavet historien op om det, jeg fortalte lige før med, at den sådan summede eller håmmede. Og så er ulen, som er Humios logo, det er så det, der sidder og overvåger kundernes data i realtid, og selvfølgelig også om natten, fordi ulen er jo som bekendt et, et nataktivt dyr, så, så der, er, der er rigtig god stemning. Og det er, det er selvfølgelig det, og så imens vi har, så imens vi har så, når vi ikke skal snakke om Triforque Internshipet, som I også skal ansøge til, så har jeg faktisk spurgt om, om to ting. Hvis der sidder nogen derude, som er pissedygtige til tech og har nogle fede idéer, men har svært ved ligesom at få, få, få ild, ild, i, ild i bålet og få, få sat gang i den, så, så henvender jeg til Triforque, henvender jeg til Lars og ej, så kan vi lige kigge det igennem, før I går til Triforque. Uh, og så ellers, så, hvis Jørgen han synes, det er fedt, så kan, vi, så kan vi gå videre med det. Og så en anden uh, helt uh, irrelevant ting, det er, at Jørgen han, han vil gerne bygge en restaurant i Aarhus, fordi han har lovet kommunen, at i et af deres uh, legemål, der skal de lave en restaurant, hvor der er noget aften-weekend-servering, uh, og der skal selvfølgelig serveres kurvand, det giver sig selv. Ellers uh, så kan du jo ikke komme der. Nej, så kan jeg ikke komme der, uh, og jeg kommer ikke så meget i Aarhus, men det kan så være, at jeg skal til det, hvis de sælger kurvand, fordi det er satme ikke mange steder, man kan få det. Så det er, set, det er sådan set rigtig godt, jo fyren. Ellers så tænker jeg næsten bare, at vi skal i gang med interviewet. Nej, Nej der bøvler du lidt. Men øh, jeg tror med de ord, en succeshistorie for for Labs, så tror jeg, at vi skal sætte gang i dagens episode. Vi har i dag fornøjelsen af at sidde med iværksætteren, sætteren og datingkongen Morten Wagner. Du er med og Freeway, Morten, og har, du, du har levet livet. Du lever stadigvæk livet, og velkommen til Tak, tak fordi vi måtte, øh, måtte komme i hvert fald uh -huh. Vi skal starte med at høre om det Det .dk, Fordi det går du i gang med i, i 98 mm. øhm, Og hvordan opstår idéen til, til D&DK Altså vi, vi har ikke været 100% enige om Hvordan idéen opstod Fordi øh, jeg kan huske Sådan som jeg husker at uh, ideen Nå, så opstod Så var det dig der opfandt den ja, ja, og det var for de to andre der, For <laughs> Henrik og Peter var det noget de også havde tænkt på yes. Og man kan sige øh, jeg, jeg mener at øh, det er egentlig også lige meget Fordi hvordan det sker Men sådan som jeg husker historien Det var at jeg sad på på jeg på noget der hedder juridisk laboratorie, og havde en kæreste, som var en meget, meget smuk pige, og meget meget klog pige, men også en meget, meget, sur pige. Jeg tror, hun er en af de slags piger, der står op hver morgen og lige tager et shot med eddike, og et med citron bare lige for at holde stemningen i løbet af dagen. Hun var i hvert fald sædvanligvis sur hele tiden. Øhm, og øhm, det... Jeg ved ikke, jeg gik bare sådan og tænkte over, det skal det virkelig være sådan her, livet er, ikke? Men jeg gik nedenunder for at hente en, øhm, en kop kakao ned i kantinen, og så tror jeg på vejen op, og det, dengang var det her lige med internet, det var sådan basically lige kommet, altså, VVV blev overfundet i 93, så jeg tror, de første internet connections, de var omkring 94, så jeg tror også, jeg fik min forbindelse der, det var et gammelt modem, kan huske, hvor man sad og, og ringede op der, ikke? og der kunne man ikke bruge internet, til noget sådan særlig smart, men jeg kan bare huske, at øh, jeg gik op ad trapperne der, på Jordisk Laboratorium, som det hedder sted, der, og så føltes det virkelig som om, at øh, der slog nærmest lyn ned i hovedet på mig, ikke? og jeg, Vældede kagen om min hånd og brændte mig i muligt, og så løb jeg op og så smed jeg de her bøger på gulvet. Og så begyndte jeg at tegne, at jeg for fan at vi skal lave et kontaktbyrå på internettet. Ikke? Og husk mig det samme, så siger hun, det er bare fordi, du vil sidde og have en masse med bier og gøre og sådan noget. så Nej, slet ikke, det siger jeg til hende. Det er fordi, at øh, jeg tror, der kan være rigtig mange penge. Og faktisk var det ikke det, for jeg var egentlig glad nok for hendes hende pin her. Ikke? Men, øh, men med tiden, så, øh, så, øh, så, øh, så, så, så gik det ikke med hende længere. Ikke, men, Mm. Æh, så havde jeg fået en oxytroneri, ikke? og øhm, så derfor så så, øh, så prøvede jeg først faktisk med nogle venner fra juristudiet for at se, om, om de var interesserede i at være med på det her projekt her, og øhm, det, det var de, de grinede sådan at betyder bare mig dengang, ikke? og øhm, hvad hedder det, når man så går på jura så må man sådan gerne være, mange vil gerne være sådan, sådan cool og sådan små advokat mm. og sådan noget, ikke? Og jeg kunne sige, jeg arbejdede på Victor dengang og sådan nogle ting, og, og sådan hang ud med de sådan de cool fyre og sådan noget. Øhm, men pludselig så lige øh, pludselig, så, så havde jeg et møde med de her drenge fra Viborg, som jeg kendte fra, fra noget, der hedder Datafilen, hvor en, der hedder Henrik Bak, han arbejdede i gamle dage, som jeg altid sin mig for computer og internet, eller internet, det eksisterede jo ikke dengang, ikke, men... Helt tilbage fra 64 Amiga og ZX81, så var det altså har været ting at sære. Mm. Men øh, så øh, havde jeg et møde med Henrik og Peter, og vi sådan, skulle holde et rigtigt møde. Og kan jeg kan huske, at der fandt jeg nogle år efter, der fandt jeg sådan en, en agenda, sådan en dagsorden for, hvad vi sådan, skulle tale om. Og øh, der jeg huske, der var et punkt til sidst. Det er fordi, jeg, jeg synes selv, jeg var god til at, at sælge. Mm. Øhm, jeg har både på Gran Canaria, hvor jeg havde været med til at prøve at sælge Så jeg var vant til at tage fat folk på at sælge og <coughs> sælge hvad? Time timeshares. timeshares Hvor man stopper folk på gaden og siger Hey, vi har ikke set den her ferielejlighed og så, så, så, så, så, så. Timeshares? Timeshare. Ja, time hedder... ja, okay, det hedder det. det Ja, det vil sige, at man, man deler en lejlighed op i 52 okay. altså, yes. uger Så kører man en uge ad og så deler man med en masse okay. andre ikke? Nå, men, øhm, men øhm, så øh, Hvad hedder det? Så holdt vi det her møde her, og jeg, jeg vil gerne sælge reklamer, og jeg tror, jeg havde lavet et sådan lidt opudkast til et koncept, jeg kaldte hitbrokers, fordi man skulle lave hits på sin hjemmeside, og så skulle vi sælge reklamer, og så kendte de her fyre her. Um, du var allerede på sådan internationale ord der. Ja, ja. Okay, <laughs> Jamen, vi må lige starte jo, ikke? Men jeg vidste jo ikke, at vi lavede noget på internet, men jeg på, dengang var internet basic som en slags avanceret tekst-TV, ikke? Altså, mm -hmm. det var jo, du kunne jo ikke tænke overhovedet, altså, de fleste virksomheder, det var sådan noget, det var, øh, hvad hedder det, øh, sekretæren søndag havde siddet og lavet En eller anden Flækket eller anden sammen ikke? Og så var der en e-mailadresse Og så stod faxdummeret Og sådan noget på mm. hjemmesiden ikke? Men det var ikke sådan noget Man egentlig kunne bruge Til noget rigtigt Der var en e-mail Nej der var til. ikke hyperlinks så er det en nej, nej nej nej Der var ikke rigtig noget særligt Det er så også hjemme. derfor Du kaldte det for et kontaktbyrå. Ja ja ja, ja jamen, jamen, det, var, det var faktisk fordi Jeg for mange år siden Havde arbejdet i, som ung I arbejdet et sted Og så var der en fyr der, som jeg stod, jeg stod sådan og kværende bøger i det gymnasie der, ikke? og han har så vødt sin kæreste på, et, på de der rubrikannoncer der ikke? Okay. Og så viste, så, sådan, <laughs> så viste han mig så en af de rubrikannoncer det er den her, det er min kone, siger han så ikke? Og så tænkte, kæft, man, jeg, hold da kæft, men jeg har jo godt set de der rubrikannoncer bag i ekstrabladet i gamle ja, ja. Der billetmærker Se og, og høre og, ja, ja, ja. og så tænkte jeg, altså, er der overhovedet nogen, der bruger det der, men han var også en af dem, der havde succes gennem det der ikke? Mm. Og der var da tidens Tinder. Ja, det må man sige. Det var lidt langsomt. Så skrev man ind til redaktionen, og de sendte så brevet ud til den rigtige og så videre. Og så kan jeg huske, at jeg altså, havde en kammerat, faktisk også, der hed... Øh, det var sådan lidt før det her. Han den, hed 6 Arena. En, der hed Robin, som siden havde lavet noget til Nightlife. som man har sagt, det kunne vende. Det går vende. Oh, ja, den ved. kommer vi omkring. Det ja. kommer vi <laughs> Men, øh, men øh, så det her Nightlife her var, øh, var sådan en konkurrence, de kom ind. Og, men før det, der havde han lavet folk sendte deres amatør Øh, porno ind. Og det var det eneste der var på en det var Det var porno, og så var der øh, et par e-mailadresser e Ja, lige præcis, så kunne man gå over <laughs> Men Så havde han lavet det her, øh, og så kan jeg se at han havde et diskussionsforum Som han bare havde et sted på hjemmesiden, han havde ikke lige vidst hvad han skulle ligge Og så lavede han det diskussionsforum her, og så kunne folk ligesom bare komme i kontakt med hinanden og skrive og så spørger jeg ham, så kan se at der var lavet 30.000 indlæg der ikke? hvor folk var begyndt at skrive sådan nogle koder sådan M for mand og H for højde og V for vægt og sådan noget fra ekspert, og så telefonnumre og sådan et eller andet og så spurgte jeg, ham, jeg tror virkelig ikke der er nogen der møder hinanden det der var jeg sagde, det tror jeg sgu ikke sige han sig. jeg ved ikke altså et eller andet skulle jeg overpute der over jørner sig og så havde han bare lagt det i diskussionsforum der. men jeg kunne se at folk var begyndt det var egentlig det der han var med til at skabe den der spire i mit hoved og så var det som sagt det på, på den der dag på udstedte hvor ligesom det i hvert fald med lavet spurgte nogle af mine jurevenner om, de var interesseret, de griner bare af det, at det var super kikset, ikke? altså kontratbyrået sig selv var kikset, så <coughs> og så kontratbyrået på internettet, altså det var endnu mere, jeg kan huske, han engang sagde til en af mine medstuderende, så jeg kan sende det til dig på mail, hvis vi skulle lave noget gruppearbejde, ikke? og så kigger han bare på mig og på det, og så siger, jeg tror jeg, han troede, han så selvfølgelig har det ikke nogen e der, altså det var kun sådan for, Dybt nørder ikke? Også oh. På det tidspunkt Så det er helt den tid Vi har fat i her ikke? Altså <laughs> du, du har kunst... brugt tid på At lave sådan Rich text filer og... ja, ja, ja, ja Du kunne ikke engang Slå en telefonnummer På internet Du kunne ikke, du kunne ingenting På det tidspunkt der ikke? Nå Men at... Så heldigvis så havde De her computervenner fra, øh, fra Viborg Som jeg holdt med med Og vi havde den her agenda Hvor der var Vores sidste punkt Hed eventuelt Hvis du snakker om selv og De havde noget der hed Opgavecentralen Hvor man kunne downloade Skoleopgaver Ligesom det hedder Studienet i dag mm. ikke? som vi jo også laver i <tryk> men Og de solgte nogle CD'er med opgaver på dengang, altså det er way, way, way back. Hvor man sendte 100 kroner med posten, og så fik man så, så en CD ud med, med opgaverne på, og så kunne man gå ind og søge på det. Og, og forhistorien er faktisk, at, at der var kommet et, øh, nu kommer vi lidt rundt i historien her, men der var et IT-system på Handelsskolen i Viborg, og Henrik Bak, min, min partner sidenhen, han, øh, han sagde til læreren, at vi har fået et nyt system, det kan du ikke hacke, siger han. Så, altså, det kan jeg da sagtens, han ikke. Så da gik en frokostpause, så havde han hacket systemet. Og så vidste det ikke, hvad han skulle, og så downloadte han bare alle de der biblioteker for alle elevernes opgaver. Og så begyndte han jo aflørende nogle opgaver selv, Altså nogle andre havde jo aldrig videre. Og så lige stille, så begyndte han så at, at sælge til sine kammerater, og sådan, sådan var det startet egentlig. Det var sådan helt, og det var det, der hedder en BBS, altså en board system, som var før internettet, altså hvor man ringede ind til en enkelt computer. Altså sådan en DOS prompt system, ikke? så skriver man mm. en A for dansk, eller sådan noget, og så kom der en striberopgave, og så, altså det var super, super basic det, på ja. det tidspunkt. Nå. Men de to drenge introducerede jeg så, og idéen for, med dem, Henrik han havde et, et projekt, der hedder samkørsel.dk ville han gerne lave. Og det altså basic, så, det så, det så gårde til gummer. Ja, det er egentlig hedder gummor, det er tilbage i 98, ikke? Og så jeg, jeg brændte for det med, med, med damerne, jo, ikke? og så fortalte jeg lidt om den her historie, hvad jeg synes at vi kunne... Vi kunne lave, jeg tænkte godt, jeg kunne sælge det, hvis de kunne bare programmere det, ikke? Vi kunne lave noget, hvor du kunne score nogle flere damer. Havde du da droppet ned i sur? Hun var ikke sur endnu. Hun var ikke, okay. hun var ikke ud af billedet helt endnu. Nej, nej, fordi faktisk, jeg, jeg forsøgte at holde ved et stykke tid med hende, men, men det var bare... Plads... Indtil, indtil det blev kodet. Indtil hun blev mere sur, kan man sige, ikke? Okay. <coughs> jeg kan huske, jeg skrev, jeg så et en mail, der havde skrevet til en lige i starten. Jeg skrev, jeg tror, med, med målrettet indsats og... Og hårdt arbejde, så kan det blive rigtig stort. noget millioner, det hele skal jo tilbage i 98. Ikke? Så jeg troede på det. Jeg troede egentlig, hun skulle være med. Jeg troede godt, at hun kunne, kunne være lidt mindre sur. Ikke? Men altså, men, men det, det virkede jeg Faktisk, jeg mødte jeg hende mange år siden hende, på et advokatkursus. Hun er ikke blevet mindre sur. Hun var tværtimod blevet endnu mere sur. Starkes <laughs> det. Ja, så, der <så>, var starkes fyr. <laughs> der var gift med hende. Nå. Men... Øhm, <laughs> men ej, det er ikke sødt at sige sådan der, ikke? men nej, altså... Nej, men det er rigtigt. Det er det. Hvad hedder det... Og Jeg er bare ikke så god til sure, sure kvinder, men altså... <laughs> nå. Men øhm, så gik der noget tid, og så øh, ringer Peter så til mig og siger, prøv at gå på den her adresse her i tre uger, hvor der går eller sådan noget, ikke? Og så hedder det... Hed, oh, de havde et firma, der hedder OC, som står for Opgavecentralen, fordi de har mistet det rigtige til en af deres tidligere partner i det. Mm. Øhm, og så siger en wwwocdk kontaktsp så han, gå lige ind og kigge her, siger han så, ikke? Og så går jeg ind og kiggede, og så tænker jeg, det, det er, shit man, de er går i gang, tænker jeg så, ikke? Og så siger han, hva, hva, hvad hvad så dealen, siger han så, Jamen, du får en, øh, en tredjedel, hvis du markedsfører det, og så, så laver vi øh så laver vi bagenden, ikke? Og så øh, jeg tænker super, så kan vi i gang, og vi starter bare med at sende det rundt til vores øh, venner og bekendte og sådan noget ting, ikke? Og og dengang var det sådan at der var en, der sendte et link til en, ikke? fordi der ikke var nogen, men alle aldrig prøvede at få sendt et link af noget, som man at jeg trykker bare glædeligt på det, ikke? man havde ICQ hed det dengang, ligesom Messenger på, på, øh, ja. Facebook Messenger, ikke? og så, øh, så var man meget mere sådan, hvad kan man sige, øh, åben for, hvis der er nogen, der sendte noget til en, ja. så jeg må, det noget, det kigger jeg dig på, så opretter bare profil derinde og sådan noget, ikke? Altså, fordi man aldrig prøvede det før nogensinde, ikke? og så oprettede vi det system der, og så Ja, det og store frække ledige damer <laughs> ja, ja, ja Vi Nå. troede jo ikke på at der var nogen piger i starten derinde, ikke? Øhm, Indtil der var faktisk en eller anden dag En, øhm, en sen aften Jeg kom hjem for en fest øh, Sådan en fitnessfest Jeg var, jeg underviste karate, Karateabropics oppe i Fitnesskopsgale Så det var sådan en alkoholfri fest Men jeg var kommet hjem Og så øh, øh, De var så sunde De der, de der fitnessfolk der Så det, kunne sig, det var ikke en for mig Så tør jeg hjem Og så sad jeg og skrev med en eller anden Der var ikke billeder på en på anden profil, hedder Babsi jeg Skrev lidt frem og tilbage med den her Babsi Ja, Hun var sådan lidt, hun vidste ikke rigtigt Hun stod en god idé, vi skulle ses lige nu ikke? Men hun boede ned på Falster oh. øhm, og jeg, og <laughs> Så var. det bare stedet Ja, lige præcis, så det endte med, at jeg fik en overtale, ikke, Så jeg sprang ind i bilen ikke? og susede til Falster og, og mødte den her Babsi her ikke. Altså fra København? Fra København til Falster, ja Shit. I en, en gammel kadet, hvor sidevinduet var i stykker ikke? Og der var sådan et, et et kablet til speeder mig et stykke og så sad, må jeg sidde med, med hånden Og så holde, altså, hive kablet For den den, den kører Men altså Jeg nåede til, til Falster Og mødte Babsi her ikke? Og, og øhm, Altså det, Da jeg kørte hjem Efter jeg, jeg troede faktisk ikke på At der var en dame i den anden Jeg var ikke sikker på om Der var nogle rigtig kvinder Inde på mm. Ja på sejtet På sejtet, ikke? Men det var der altså her Og så øh, Hun sød, pige Ja hun var fint Og så da vi så kørte hjem Så øh, Jeg kunne sige at jeg kørte hjem Over mod København igen, og solen stod op, og sådan noget, jeg går ind på, ind gennem vinduet af bilen, ikke, altså, hvad jeg? altså efter at det er en succesfuld tur, der så tænkt, at det, nu har vi fandt noget af det rigtige her, ikke, ja. altså, oh. det kan jeg noget, det er ja, der andet, der skal prøve, ja, ja. Hvad, hvad gør du så for at få flere på, <laughs> altså, fordi det, du kan ikke blive ved med, at sådan ud til venner og familie, Nå, nej, nej, nej, man, så, så, begyndte, nej, så fik jeg faktisk fik jeg min søster til at oprette sig også, derinde, og, og, ja, og så. hvilken søster? Alle sammen, Begge. alle sammen Ja, men jeg også, hun har så, Ja, ja, vi har faktisk en, Ja, vi skulle også se den ø, video ø, Som jeg kan vise Hvor ø, de første gang Så skete der faktisk det her At på et tidspunkt Efter et års tid eller sådan noget ikke, Så var det sådan Så småt Havde i hvert fald folk i lokalmiljøet Viborg havde hørt om det her sådan noget, ikke, Så var der en fyr, der hedder Magnus Som som arbejder på TV2-nyheden Som kæmmermand ikke, Og så var de rundt Og så tit skal de have sådan en lille sjov historie Som Jeg ja, har tit til i nyhederne, Så er der en eller anden mm. Her har de lavet lysfestival, eller her har de gjort et eller andet. Ja, andet er sådan en rapportage? Ja. ja, ja, sådan et eller andet lille skæg, sådan en det, det var til også det sidste i nyhederne, ikke? Og så lige så havde de fundet på det her, og så så ringer og siger, han, Jamen, hvis du kan finde to, der har mødt hinanden inde på dating, så kan vi få dig i uh, til tonehederne. Så siger han Jeg mm. <laughs> stinker. Hold nu kæft, jeg skal finde et par. Og jeg havde, som sædvanligt når det er fjernsyn, så har man ingen tid til at gøre det, ikke? Mm. Og derfor så tager i med min søster Mia siger der er ikke noget, du har datet en Mia, som I Mm. Øhm, og jeg havde ikke du delte min gamle ven Thomas derfor så vi ved været sammen med ikke? Ja, Som jeg var soldat med Jo, men det er på en eller anden måde. Så fik jeg sat op Så fik jeg de to til at gå i, i nyheden Altså i situationen Hvor de løber rundt nede ved søerne i, i København her ikke? Og de kaster sig hjemmele på hinanden Og de kysser, ja, hvad vi er og sådan noget ting og, Ej, vi mødte hinanden inde på dating.dk Og så og det sjove var at ja, det, det, klip, det klip skal jeg faktisk bede om at det se Det skal I se lige om det, har den ja. her. Det sjove er, at øhm, den samme nyhedsudsendelse Er om Mia jo Hun var ude af også på det tidspunkt Så havde Mia ført en, en straffesag om et eller andet jeg der sammen med min far Så både min, Jeg var i den første del af nyhederne Og fortælle om det Eller og også havde været inde I det samme nyhedsudsendelse Havde altså været også Hvor hun havde siddet og fortalt om Om, øh, om en eller anden straffesag Hun havde ført med min far Eller sådan noget ikke? Og så lige Så var hun så kærester med en eller anden Der var ikke rigtig nogen Der tror at der spottede At det var hende Der var to gange i den samme nyhedsudsend men det sjove var, at inden nyhederne var færdig, øh, sådan 2-3-4 minutter inden nyhederne var slut, før, før værmeldingen vær vær vær kom og alt det der, så, øh, så blev, altså trafikken på dating blev tidoblet i løbet af no time. For det var første gang, hvor man i yes, Storf, der sidder der og fortæller om, et lille firma i Viborg har startet en datingservice osv. osv., ikke? Og lige så tror jeg, fik vi fik 5.000 nye profiler på, på en time eller sådan noget. Ikke? Oh, fedt. Og så, så begyndte det bare virkelig at gå, gå stærkt opad, fordi så, så var der nogen, der hørte om os der. Så var vi noget, der hed Univers, hvor jeg så skulle fortælle om, hvordan der var at finde kærester osv. Så, så, så vi skulle lave sådan noget, Pernilles Dating hedder ikke, hvor man så havde video videoprofiler fra dating. Og der fik vi noget eksponering der, så var jeg kærestekspert i Big Brother og alle verdens ting og sagde, hvor og så også jeg egentlig selv var single øhm, <laughs> så, så var jeg jo ekspert på alle mulige måder dag Og valget altså, men, men det handlede bare om at lave noget markedsføring ikke? Og så begyndte vi så at, Da jeg var barn og ikke gad at gå med aviser Så legede jeg forsamlingshus i stedet for Til at holde fester i ikke? For så kunne jeg holde 2-3-4 fester om året Så kunne jeg tjene lige så meget som dem der gik aviser hver dag gjorde Og så tænkte jeg Måske er det tid til at lave en dating fest øhm, og, øhm, og det gjorde vi så Så lavede vi sådan en single fest og jeg tror, at den første fest, der tror jeg, der kom 400 eller sådan noget. Og, og den næste fest kom der 800. Og så tror jeg, der kom, jeg tror, vi endnu kom der kom 4.500 herude på Basecamp til, til de her datingfester, som var blevet større og større og større. Ikke? Og hver gang, så sørgede jeg jo for, at, øh, at jeg tjener nu ikke penge på dating, så jeg tjener nu kun penge på de der fester der. Ikke? Og så tjener vi penge på, at, øh, øh, hvad hedder det, øh, at, at Altså på, på reklamer, mm. og det var faktisk det, som var min helt første tanke med Freeway i gamle af Freeway, tilbage i 1998, for det skulle være The Freeway, fordi at jeg godt vidste allerede dengang, at jo mere information jeg kunne få ud af brugeren, jo mere relevant reklame kunne vi lave. Mm. Og måske skulle vi have, have holdt ved ved den, i stedet for at begynde at tage, tage abonnementer, kan man sige, for de ting vi laver, fordi øhm, vi havde jo sidenhen Arto og Twinses, det går ind, og alle mulige andre ting. Og, og hver gang, når man laver, for eksempel, når man laver en datingprofil, så tester man en masse information ind om sig selv, som man frivillig giver væk, fordi man får det igen, at man får en, en... At du kan møde en partner. Ja, man kan møde en partner, som ligesom matcher de kriterier, man er hvis man, og så skriver man både, om man ryger, hvor høj man er, hvor meget man vejer, man skriver jo interesser og alle de der ting. Og, siger, at man kunne, og det var jo, der var ikke rigtig nogen anden mulighed for at lokke de informationer ud af folk helt væk i 8. I, oh. 98, så ikke? Mm. Um, så hele ideen var, at det skulle være The Freeway, og derfor hedder firmaet The Freeway, fordi at, øh, det skulle ikke koste noget at være på nogle af vores tjenester. Vi skulle bare øh, få så meget information ind om brugerne, at, at vi øh, kunne leve af reklamerne, at vi kunne målrette reklamerne. Så det var egentlig sådan den helt grundlæggende tanke, som var lige en videre tanke af det der hit brokers, hvor vi skulle sælge hits oprindeligt. Så mm. det hele helt i om at sælge og sådan noget. Så lige pludselig tog det jo bare den her drejning, at, øh, at dating var vokset og vokset og vokset, blev, blev meget, meget større. Mm. Jeg det blev stort Hvornår, hvornår beslutter jeg at lave det til abonnementer så? Det var tilbage i øh, Efter 9-11 øh, Kan jeg huske Det var sådan, at vi levede reklamerne Og vi tjente på på 100.000 om måneden Og sådan noget på det tidspunkt Og vi var, tror vi, fem ansatte Og det kunne sådan lige skralde rundt ikke? Sådan, øh, Min far kom ind som den, den fjerde partner i firmaet Vi var fire partnere på det tidspunkt 25% hver Og øh, så altså Henrik Min svår altså, Peter min svår Henrik min eh øh, altså en, en firma, der var en med i det, i det der øh, studie lidt der i starten. Og så øh, min far ja, det var fire partnere i firmaet på det tidspunkt. Øh, og senere så vi Kommer hun jo. Ja, nu der var far. som vi øh, som vi øh, kalder øh, min far sagde, at hver eneste gang, han sagde, at det skygger de har det sjovt, og alt det der, og jeg de holder masser af fester, og altså festerne blev som sagt større og større. Vi også begyndt at holde, lave rejser, hvor jeg lejede et helt passagerfly, og så sendte øh, 189 mennesker på ned på Kreta, og så havde vi øh, filmkamerahold der filmede dem hele den uge der, og de der singler der, ikke og det blev der nogle udsendte om på, okay. på til Danmark osv., og osv. Jamen det var meget, fordi på det tidspunkt man kan huske, jeg havde, jeg tror vi havde 10.000 kroner på kontoen, ikke? jeg var jo bare mellem to forelæsninger på jurastudiet. Øh, og så ser bare det rejsebureau, så giver han sig, hvad, hvad koster det at lege et, et helt passagerfly og et helt anlæg med øh, forplejning? Så siger han, har du et anlæg, hvor der ikke kan være andre end os? men han havde et nede i, på så siger han, så var der plads til 200 mennesker og sådan. Hvad koster for at lege det hele, siger ting Og så siger han, Lars Mågaard, som han hedder ham der, rejse, øh, rejsefyren der, så siger han, det koster... 810.000, tror jeg han sagde, eller sådan noget eller 830.000 eller sådan ikke? Det var sådan, selv, det gør det ikke. Og så sagde jeg til ham, det tager vi, siger jeg til <laughs> <laughs> Og så kommer han med den der minutter, så jeg, laver en kontrakt til mig, siger så jeg, så skrev jeg den kontrakt. Og så giver jeg den til min partner og siger, nu er vi fucking på den, siger jeg, hvis ikke... Altså jeg tænkte, det er bedre at presse dig selv hårdt, tænker så, ikke? Hvis, ja. ikke, jamen, hvis ikke vi sælger det her, så kommer vi til ikke at betale af på det her. I så lang tid, at jeg slet ikke fatter det, så jeg, siger, at med at få det solgt, det her. Ikke? Og jeg er solgt med arme og ben og alle steder, ikke? og jeg lykkedes for det hele udsolgt, så øhm, det gik lige rundt. Jeg tror, vi tabte 15.000 kroner på det arrangement der, ikke? Men, men til gengæld så havde jeg fået BT's, to for BT, der, der var med på turen. Og jeg fik fem hele bagsider, øh, hvor de sådan fuldt nogen, der var sinkler og ting og sagde på en, på en uge. Ikke? Og der var så et par, der var lige ved at blive gift, der havde mødt hinanden dernede. Fik, vi kunne desværre ikke få det deres til tester ellers var jeg franseret, at de blev gift, han sagde, hvis du får den her gift hernede, så får du forsiden, til han. Sagde, så jeg var meget, meget på forsiden. Og på det tidspunkt, så fandt jeg ud af, at den her måde, jeg kunne få markedsføring på, det vil man sige, om det er gorilla-markedsføring, eller som markedsføring, altså man siger, markedsføring hvor, man, hvor man tilrender sådan noget opmærksomhed, som man egentlig ikke var berettiget til, men man sørger for at lave så meget larm i gaden, at, at, at, at, at vi får attention og får noget, noget taletid, som jo bare gjorde, at... at, at det blev mod måde, Markus på på det tidspunkt der, ikke? og så, så blev det så større derfra. Mm. Og det med betaling, efter 9-11, det var det, du spurgte om, ja. så, var det, <laughs> så var det, at, at, at vi lå og de der på 100.000 om måneden, og det var simpelthen lige, hvad der skulle til for at fortælle til at løbe rundt. Men øhm, så kom 9-11, og så stoppede alle, alle reklameindtægter. Den ene måned, så tror jeg, vi lavede 10.000. Og næste måned fik vi en regning på 50.000 for nogen, der lavede sådan nogle back-reverse-chartes, der vi skulle betale tilbage igen, kampagne, vi havde fået betaling for. Og så var vi virkelig, virkelig på den. Og så var det, at vi, vi, prøvede, vi prøvede at lave et abonnement, som sådan et motiveret abonnement, som sådan holdt frem til den 1. maj, kan jeg huske, året efter. Og så til sidst lige så blev vi enige om, at nu indfører vi betaling. Og jeg kan huske, at jeg var imod det, men mine tre andre partner var for at indføre betaling på deling Og jeg kan huske, at... Øhm, den dag vi indførte det, havde jeg forberedt mig, altså at jeg var helt sikker på, at nu, nu var det slut. Nu skal jeg ud og forsikringer eller lave et eller andet helt <laughs> andet. Og så lige pludselig, så kan jeg ringe til Henriksen. Jeg har slukket telefonen den dag, hvor de indførte betalingen. De gjorde det kl. 12, kan jeg huske. Ikke? Og så siger han, der jeg ringede til ham klokken 4-5 stykker, og siger, hvad, hvad så? Jeg siger til ham, vil du have den gode, eller vil du have den dårlige nyhed først? Så siger han, hvad kan være den dårlige nyhed? Så jeg siger ham, ja vi har mistet sikkert en tredjedel af trafikken, altså Betalt, så kunne man ikke noget derinde. Ikke? Nej, nej. Han skulle koste en 20 år, og i dengang folk kom mm. så siger ja, jeg, fint nok, Eff, jeg håber ikke, at jeg kan ikke klare med, siger jeg Vi Vil du ikke have den gode nyhed også, jo jo, vi har lavet 220.000 de sidste tre timer, siger han så, ikke sådan, okay, så siger mig. mener du, du har så mange penge, alligevel, det mere, end vi lavede om måneden, det lavede vi lige på et par timer jo, ikke, um, oh. og så lå vi jo lige pludselig at lave om dagen, hvad vi plejer at lave om måneden, før lige pludselig, ikke, um, og så var det, at ret hurtigt så kunne se, at nogle af, mange af vores, vores brugere, de var forsvandt vores til konkurrenten, som hedder NetDate. Det der der hedder single.dk. Og øhm, så efter et uge eller så, så kunne jeg ringe til konkurrenten, så kunne jeg sige til dem, hvad vi uh, Men det ville han skulle egentlig gerne, for de er blevet uvendige, de der dreng der kørte det der. Altså, de, ville, de ville bare gerne af med det, ikke? Så jeg tror, jeg kan ikke huske, at vi kan få det nogle 100.000 eller måske. Altså sådan, det der svarer til en eller to dages omsætning. Kunne vi så købe konkurrenten Hvor alle de der Der ikke ville betale Forsvandt over Så havde ja. vi ligesom Den største betaler den største gratis Så altså Man kan gøre meget Når man lige så Man begynder at, at tjene penge mm. Så kunne du have det freeway Ja yeah. Not so freeway Og not so freeway really. oh, so free <laughs> <laughs> Og her der penge i mm. Det lyder jo positivt Det her Du siger mm. en masse Gode historier <laughs> der er vi ikke er tvivl om Kan du komme i tanke om Nogle af de ting Der gik galt Under Dating.dk Måske i starten Eller senere hen Altså hvor, hvor brændte lokumet ligesom? Hvor var tingene træls? Jamen det var træls dengang, hvor, hvor lige pludselig alle reklameindsegterne forsvandt, kan mm. jeg huske. Ikke? jeg kan at der kigger vi bare på hinanden, og så, siger, så, er, der, så er der bare ingen, der hæver nogen penge overhovedet i løn mm. øh, i firmaet. Så, så det, det var absolut et tidspunkt, hvor vi hvor vi ikke rigtig vidste, hvad, hvad skulle vi gøre. Øh, altså vi helt dernede, hvor Henrik havde måtte sine, øh, han måtte penge, <laughs> pansætte sin han penge i en sin Ford Mondeo, tror jeg, for at have råd til at have den, have den gående. Øh, vi andre hævede 4.000 om måneden i løn, så, så det gik okay, kan man sige, at, ikke, at vi stoppede bare med at hæve dem. Um, så nej. Um, det var jo ja, ikke nok til at holde skuden, med mindre, at I, nej, I fik men, solgt det her abonnement. Jamen, det var før abonnementet, kan man sige. Så begynder selv begynder selvfølgelig at tjene ja. penge, men altså, jo, så var der den her situation med ham i Frederiksen på et tidspunkt, hvilken øh, mm. man ikke huske den. den var um, hvor der var en, en fyr, som var ansat hos Offly, som jo brugte masser energi på at at sige grimme ting om dating Kan man sige på, på I medierne Og det var da Det var da ret En En, en presset situation Kan man sige Hvor jeg, hvor jeg ligesom Jeg var lige komme med At fokusere på Pilotkursus derover og, og vi kunne se At på Arto når no, det er selvfølgelig på Arto Det er selvfølgelig meget På dating øhm, Der har der vi været Det kan vi godt tage Nej men med dating Jeg tænker Hvor har vi ellers været I presset Situationer med dating Nå, altså sådan Mm, altså sådan, hvor det virkelig har været Jeg tror, at vi har været Hacket en gang øh, For mange år siden, hvor der var nogen, der havde sendt sådan nogle nigeriebrev til rigtig, rigtig mange af vores brugere På en eller anden måde lavet et eller andet script, som bare Ikke de havde hacket os, men de havde regnet vores system ud Så det var blot bare Mange, mange, mange, mange brev øh, Af de der nigeriebrev, ikke? Fishing oh, <laughs> yeah, I love your, your rich uncle Ja, ja, ja, ja Om man får et Jamen, for, et brev fra Babs i Elbemindskøsten, eller sådan noget, det kan være lige meget. Det er næsten det samme. Nej, men det var sådan noget, det, det var der en gang noget ballade, men det har faktisk ikke sådan været sådan... Hvilket publikum han vendt i og til dengang? Var det unge mennesker? Ja, det var unge mennesker. det var Og sådan er det skiftet at, nu? Jamen, det er jo sikkert de samme mennesker, der kan man sige... Nej, det er sgu egentlig, Nogle af dem er jo dem, der var med, altså, som så har været giftet og beskilt igen og kommet tilbage. Men det er... Jeg vil nok også sige, at vi er plus 5-28 opad, cirka. Ikke? Men altså... mm. Hvor mange er på sådan en datingplatform? Hvor mange er mænd kontra kvinder? Mm. Det er faktisk forbløffende tæt på... på tæt på ligevægt? Ja, det er ikke så galt, som man skulle tro. Altså man skulle tro, det var sådan noget, 50% mænd og 20% kvinder og 10% kvinder, som det er det faktisk ikke. Fordi øh, altså, kvinderne vil faktisk rigtig gerne have en kæreste. Der uh, er ja. ja, deres biologiske ud at tilgøre Noget ja, lige mere præcis, end det ja, Og derfor så, skal man sige Jeg synes ikke rigtig at de, at, uh... at de yngre øh, kvinderne På sådan en dating platform Kontra mændene mm. Man kan sige at kvinderne søger typisk lidt op af i alder ikke? Og mændene søger nedad ikke? Altså, det, det, er, det er meget normalt ikke? Øhm, Så, så det, er, det er jo sådan Helt almindeligt Jeg synes ikke at Jeg synes ikke at vi har sådan et eller andet øh, men det man kan se, det er, at mænd er nok mere aktive hen til at skrive breve og tage initiativ til at skrive breve, ja. ikke? Altså hvis der kommer en, en pæn pige ind på dating, jamen, så kan man risikere at få ret mange breve med det samme Breve? Ja, ja altså, altså, eller um, beskeder, beskeder. Hvad <laughs> kan man kalde det? Vi kalder dating-mails, kalder <laughs> vi det, ikke? Ja, ja altså, ja Okay ja, ja, ja. Tinder, ja. de Tinder, The Economist har regnet ud, sammen med Tinder, at mm. 5% af deres mandlige brugere får aldrig nogensinde et match mm. For der, de, de er simpelthen... For, et, for De er for, mm. ja, for mm. Og der er for få kvinder til mm. dem. Ja. Uh, det, det er jo selvfølgelig noget, noget jo. Sådan er det måske ikke mm. på jeres platform. Jeg tror ikke, det er så meget forskelligt som en sted. Jeg tror ikke, altså... Det, det, der er jo mennesker, og det er jo både kvinder, som... Det, det, jeg ved ikke, om de er for, for lidt kønne, kan man sige. Eller om på andre måder har for, for svært en... Profil eller en psyke eller noget andet til At, at man overhovedet får nogle matcher Overhovedet ikke? Altså, der er jo vi, vi kender jo alle sammen øh Folk som er singler Hvor man kan sige det kan jeg godt forstå <laughs> okay. ja, Jo jo <laughs> altså, det, det, altså, jamen, det er en reeltag Det kender vi jo godt alle sammen nogen, siger, det, Jeg kender også kvinder Jeg kender også smukke kvinder Som jeg forstår er singler og som bare kan få det til at virke, altså, som, som, som er for hissig eller for et eller andet ikke? Altså som, som siger, man siger, man ved godt, at du selvfølgelig kan snakke med dem i to-tre år, så ringer til dem igen, så ved, eller møder dem, eller sådan noget, så vil man næsten sikkerhed vide, at de stadigvæk er single, og ikke mm. fordi... Og ellers så er det et spørgsmål om tid, for han render. Ja, ja, han skrider, ja, ja, for han ikke kan holde det ud, eller sådan noget, ja. ja, men, ja, men altså, det kender vi jo alle sammen, folk, øh, der bare har på svært en, en profil, både personlighed, eller... Eller mm. yder til, at det kan lade sig gøre at få dem afsat Ja Her, her på, på dating.dk Hvilke opdateringer laver man? Fordi det må da være begrænset Altså jo jo, du kan opdatere backend. det kører bedre Frontend kan være lidt, lidt og lidt pænere ikke? Men det er vel i bund og grund meget det samme, mm. man spiller på Altså mm. så er bombet kommet ind og lavet mm. den her med at Kvinder skal skrive først inden for 24 år mm. Det kører Æm, hvad, hvad gør altså, Skal man gøre noget Eller holder man ved lige Æm, Man prøver selvfølgelig forskellige ting at se. Vi kom her i coronasiden Der kom i sådan en video-chat Agtig ordning Hvor man ligesom kunne, kunne ringe folk op Og der man sige et af, et af de issues Man må sige Tiden udvikler sig jo lidt ikke? Man kan sige Efterhånden så er man måske Mere og mere forsigtig Især hvis man er kvinde På at udlevere sin information Sin telefonnummer Og sin adresse Og sin, mm. hvad vi er I den her mm. GDPR-tid Og så videre beskræmt til Ikke at gøre det Hvor man i gamle dage Hvor man så lidt mere sådan det er uh... ja, Kim Larsen skrev sig til tpr på et albumcover og... ja, ja, ja, sådan et eller andet ikke? Altså, Så derfor, som man kan sige, måske, måske at, at, de, uh... at, at, så udvikler, at så taler tiden for, at f.eks. For herinde, der kan man så ringe en op tale med dem Du ved ikke, hvad personen hedder, du aner ikke noget som mest andet end at de hedder ja, Babsi Og så ringer du op, og så, så kan du snakke med personen Og få et stikker af, om det ene gider at fortsætte med, ikke? Jeg tror, både mange har prøvet det, jeg har i hvert fald prøvet det, at, at en eller anden, som vi som ikke vil lade en være i fred, ikke? altså som ringer i tid og utid eller sådan noget, ikke? Mm. altså får fat i ens nummer eller, eller nogle andre ting. Ikke? Så man kan sige, på nogle måde så føles sig er udviklingen måske I taler for, at der ligesom bliver plads til nye koncepter, men i det store hele, så handler det om, at mænd møder kvinder, eller kvinder møder mænd, og man, man får muligheden for ligesom, at, at eksponere sig selv for hinanden, og så muligvis... Øh, Ja, inde med at få børn ud af det, ikke? Men de faciliterer også, at mænd møder mænd, og kvinder Nå, møder kvinder. Ja, men det, det gør men vi det vel, det, mindre. Vi, men det er vi ikke, ikke særlig gode til. Altså, øh, vi, vi har funktionen, at man kan mm. møde mænd derinde, og ja, jeg der ved, findes niche. Der findes niche-produkter, hvor, hvor man kan ligesom sige, hvor man, hvor man kun støder ind i, i, i dem like folk, kan man sige. Jeg tror, vi har faktisk øh, haft et problem, og vi har også sådan en, en sag nu med, øh, med datasynet, at vi ikke må gemme folks seksualitet. Det er en del af de her nye GDPR-regler, fordi mm. kun hvis man er læge og sådan noget, man gemme det her, øh, så man ikke, at kan forstå det, øh, at, øh, at man som en datingservice, de præcis ikke må gemme, om folk er homo- eller heteroseksuelle. Ikke? Fordi det gør jo, at altså, hvis, hvis vi skal eksponere, hvis jeg som almindelig straight mand bliver øh, mødt med Approaches fra øh, for homoseksuelle mænd Så vil jeg jo, Så vil begge ender jo få en, en dårlig oplevelse ud af det Kan man sige øh, ham, ham der er ude efter en anden mand Han vil få en skidt oplevelse, Fordi jeg vil, jeg vil ikke synes Jeg vil ikke give ham det svar han gerne vil have <laughs> nej, nej. Og, og omvendt så vil jeg synes Det var øh, højst upassende at, at jeg blev approachet af en øh, af en, øh, ja, en anden mand Så derfor så Men, men altså i partiet så er det forbudt Og øh, og, og gemme de der oplysninger nu Det, det lyder som noget bøvl og noget ja. Så er der noget med noget data der mm. En anden ting er jo at Det her det startede i 98 mm. Så går der en 10 år mm. Så begynder der at komme alle mulige andre sociale medier Nogle mm. af dem som vi kender i dag De mm. store Sukkerbær mm. Har lavet Facebook mm. Instagram mm. Whatsapp Alle de her mm. Har det haft nogen betydning for For en side som jeres Det er en DK? Det er sjovt, fordi faktisk for dating havde det ikke. Øhm, det troede jeg faktisk, fordi jeg kunne se, at uh, Damar Barnaid, som vi drev, og uh, Arto, som vi drev, blev ramt som en tsunami af Facebook, der det kom. Ikke? Men, men øh, folk var inde, der til, at vi har, er, at man hedder jo ikke det, man hedder inde på dating. Man kalder sig Babsi, eller hvad vi er derinde. Ikke? Altså, grunden til, at man, men, øhm, man kan ligesom være anonym og lede efter kæreste derinde. Og øhm, Lige pludselig så skiftede det jo, så var alle jo. Folk var meget bange for at komme på internettet dengang, man følte jo nærmest, at, at jeg skal ikke på internettet, og man følte, at ens sjæl blev suget ud, eller sådan noget, hvis man kom på nettet. og sådan noget. Ikke? Så derfor så, øh, så folk var meget sådan, jeg skal ikke på nettet, og mit navn skal ikke på nettet, og så videre. Så, så derfor det var det ligesom et spejl af tidens trend dengang, at man var bange for at komme på internettet. Lige pludselig så gik det over et modsat grøft, hvor folk var helt vilde for at komme på nettet, og folk ville jo bare eksponere sig, de ville gerne have deres eget navn, og de ville gerne at man ser hvad de får til aftensmad og morgenmad og middag og så videre ikke? man vil have det hele med på nettet for at være helt sikker på at man fremstår så så cool som overhovedet muligt øhm, ja. så det skiftede jo men men altså øhm, så var det sjovt nok at med at, at Facebook kom så var folk, så vi faktisk også størst på dating i modsætning til hvad vi gjorde på Arto og Twenteds øh, og, og det går hvor okay. vi hvor vi basic Ja, det må man sige, men det, mm. det kan vi så tage. Øhm, <laughs> nu har vi sagt det her babsi mange gange. Nå, ja, ja. Kan du, sådan, øh, har du nogle andre navn, som du synes er ekstremt gode, du har set på <laughs> DK, hvis du så kan nævne, oh. måske både mænd og kvinder? Er der nogen, der der ud op i hukommelsen? Oh, om der er nogen, der kalder sig Ennakkonder og sådan noget. Der er intet sådan noget ikke. Der skal jeg huske ting og sådan noget. Kig derinde Men Altså der, er, de har jo alle mulige ting. Ikke? Men men men øh, øh, nej, det kan jeg ikke sige her. Men altså der var. <laughs> men, men ikke ikke en podcast. Men altså der er mange, der kaldt sig alle mulige ting gennem ja. tiden og selvfølgelig som som øh, ja laver is noget muntert navn og sådan noget ting. Nej, men vi lavede i engang et, øh, vi har sådan en, en øh, prostyr inde på dating, fordi i gamle dage, hvor, hvor vi, først så var vi jo et, et site uden billeder, og det var sjovt nok, kom score også, kom noget tid, kort tre uger efter os kom de, og de havde heller ikke billeder på. Og så lige pludselig havde jeg billeder på, og så var der jo rigtig mange mænd, der lavede billeder af deres erigerede øh, banditter ud på, på, på deres på site, og det jeg tror jeg det var derfor, jeg har snakket med stifterne af skor, var det ikke derfor, at I gik den vej, I gjorde? Jo, så han, så det var sådan mere eller mindre en tilfældighed, fordi de ikke havde nogen godkendelsesprocedure, men de var før med billederne vi var. Og så var det altså sådan, okay, men så løber vi efter dem, men altså, jeg læste uger og kunne ikke rigtig really se, jeg skulle være okay i byen og sådan noget, og så ikke mig selv som sådan en, en porno-kong. Jeg så mig selv som, jeg kunne godt være en dating-kong, men jeg kunne ikke være sådan en... en, en øhm, nej, nej, facilitere. facilitere, facilitere billeder, ja, ja, alle mulige ting, altså, ikke? og derfor så, så ville jeg hellere være... være det andet øh, noget ordentligt og derfor så lavede vi den her godkendelsesprocedure på dating for øh, For hvad hedder det øh, profilerne og det var sjovt at da vi så lagde billeder på så henviste jeg jo min søstre ind mere inklusive og satte dem ned og så kunne vi se jo alle de her mænd der startede jeg tror 80% af de billeder blev lagt ind det var stadigvæk Steve dealer der kom ind til starten <laughs> ikke og så spurgte jeg min søster altså, så gider du date ham der gider du date ham der gider du date ham der de var jo alle som nej jeg er ikke vi jeg kan se ham ansigter på og man hører lidt om ham og så videre ikke? Altså, du må også spørge mig ud fra, han har en, ikke også? Og så, og så kan man sige... <laughs> så kan man tage den derfra. Så kan man tage den derfra, lige præcis, ikke? Øhm, men, øhm, så I fandt ud af, at Blackhammer og Svabon... Ja, og ja, ja og det, jeg, det, det var det, ikke Det, det var, det var det, ikke dem, der, det, det, det der virkede. Var, <laughs> nej, måske ikke, men altså... Men, øhm, nej, men altså, så, så derfor... Så, så, der, så lavede vi til sådan en... Et album på et tidspunkt, der hedder Too Hot for Dating øhm, til os selv, ikke? Men hvor alle de der billeder, der var blevet sorteret fra øh, både mænd og kvinder, Altså der var fandme sjov imellem altså, øh, Hvor man bare tænker Hvad har du dog tænkt Da du det her billede op <laughs> Det er ja. okay. uh, vi Okay vi, vi skal også Vi kan sikkert komme tilbage til, Vi kommer tilbage til dating Nej, mm. vi er nødt til lige have den her okay. med, øh, okay. Så gør Unge mennesker i dag Og mm. jeg har selv brugt af dem jo mm. Og sådan er det Det, det hedder det, det Tinder du. Mm. Har du lavet noget analyse Og været inde og have sådan en profil Ja, Jamen, det kommer vi selvfølgelig til Ja, det gør vi vel Ja, det du har, har du været inde på Ja, selvfølgelig det, vi, okay. har, vi har vi har, vi har haft profiler på, på alt ikke, okay. For at se, hvad, om der er noget, der, der, der har nogle ting, som, som vi bør bør, bør, bør, altså, bør kunne også ikke. Så, mm. så, så det er det hele malet, at vi har det Så det har vi selvfølgelig Jeg har lige med, at jeg skal have med her mm -hmm. Og det, <laughs> det er min kammerat Mikkel, der har skrevet spørgsmålet i går aften kl. halv han spørger, jeg spurgte ham, har du et spørgsmål til morgen Wagner? Mm. Så siger han, det har han. Mm. <laughs> så skal du få det. Mm. Hvis du selv skal vurdere, vil du så mene, at Dating.dk og Single.dk har givet størst personlig værdi i form af penge eller i form af kvinder? <laughs> altså, det har givet mange penge, så derfor så vil jeg stadig mene, at det er nok penge. Men, <laughs> altså. <laughs> men, men jeg... Ja. Absolut også, jeg har også skrevet en bog om det, kan man sige, om at, øh, altså forestiller dig situationen, jeg var 26 år gammel, ikke? Og lige pludselig så, jeg var den eneste single af os, de to andre havde kærester, ikke? Øhm, eller tre andre havde kærester. Og så var der jo, altså 300.000 kvinder i min, i min stald nærmest, ikke? <laughs> altså, og vi var jo og at det var bare drengestræde dengang, ikke? Altså så, vi, vi skulle egentlig ikke, hvorfor hvor, hvor, hvor vi lavede det her, eller om vi overhovedet ville ved med at lave det, eller noget som helst, ikke? Så det smarte var jo på det tidspunkt, at der... Øh, vi havde den her godkendelseprocedur med de her billeder her Så jeg kan forestille, når når, der, når Jeg vidste godt, en kønpige, der kom derind Så ville hun jo få øh, Hvad hedder det? Ret mange hende 2.000 mm. mails næste dag mm. øhm, Og lige præcis, men, men hendes billede skulle først Godkendes jo ikke? Så det er klart, at hvis jeg sidder og godkender, hende er hende <laughs> Hende vender med at godkende hende <laughs> og så kunne man jo skrive til hende, hej, uh, hun har ikke fundet brev på det tidspunkt, fordi hun ikke ikke fundet et billede på ikke? Så synes godt nok, uh, din profil er super spændende. Hvor kommer du fra? Og så vidste jeg jo, at der ikke nogen, der har skrevet til hende. Ikke? Og så kunne man jo skrive på hende der. <laughs> og så på det tidspunkt, hvor, hvor, hvor, hvor, hvor hun så blev sluppet fri, ikke? hvor man havde fået telefonnummer eller et eller andet, så, så, um, så kom der jo flere tusinde brev, og så jeg, jeg kan slet ikke overskue, det der. jeg, jeg, jeg jeg kan ikke svare nogen deroppe, men ikke så, det kan jeg også sko' forstå, og sådan noget, ikke, så, så var man kontakt med hende, ikke. Ja, så altså... lige sådan 72 timers krænse bag <laughs> yeah. der, hvor du lige... <laughs> Nej, altså, at, vi, at, man skal lige huske, at det, her, det er det 895, hvor, hvor der jo ingen anelse man skulle bruge internet til på det tidspunkt, ikke, og der var hverken GDPR eller noget, som jeg stod dengang, ikke, der Men var der... der allerede billeder på i 895? Jeg tror, det var 99. Vi... Ja. Det har ikke været nogen særlig flotte billeder, var. Nej, men altså, det var gode nok, som man kunne se, altså, det det er ligesom med, med folk, der er gode til at spotte fugle og sådan noget, ude i terrænet, ikke? Altså, så ja. lærer man jo fugle også Fugle eller kvinder Ja, ja, men, <laughs> men det er det, jeg mener, der er nogen, altså hvis du går gode så, så kan du se, at der altså selv på lang afstand kan du se, om, om hvad det er, ikke? Oh, wow. Og det samme kunne man jo en måske træne sit øje til at ja. og, øh, og gennemskue de der billeder der, om, øh, om det var godt, eller hvad det var ja. men altså, jeg kan lige sige, altså, jo, jeg, jeg lever en vild ung tid der, kan man sige, hvor hvor jeg, hvor jeg ikke havde andet i hovedet En kvinde Og det har man jo ikke Når man er 6-7 år ah. gammel ikke? Altså så har man ikke gerne En kvinde i hovedet oh. Og det, det havde jeg så heller ikke der altså. okay. Og vi kan så sige At der, der kommer nogle spørgsmål På det med de kvinder okay. <laughs> øh, Om lidt men, men, men, men vi har lige noget andet Vi skal igennem Der er for meget i mellemtiden Fordi ja. du, du, du laver jo ikke kun dating.dk Nej Du laver også, som du siger dkbn, Ja Arto ja. Trendsales Ja Altså det, det I, I seedinvestere Ja I Just Eat ja. Hvor hvor starter vi? Altså, fordi <laughs> det, det stikker helt af på et tidspunkt Ja, jamen, det gør det og vi stod på 25% af alt dansk internettrafik på et tidspunkt Det gik Hold gennem op. vores server ja, ikke? Det er jo sindssygt ja. øh, Vi havde næsten 2 milliarder sidevisninger om måneden Altså vi var Hva? 2 milliarder sidevisninger om måneden I måned. Danmark? Ja Og det vil sige at Jeg tror at vi var inde og prøve at lægge det sammen Danmarks Radio TV 2 Og så videre. Og jeg kan forestille Jeg var nogen midt 30'erne eller sådan noget ikke? Og, og Havde mere trafik end Danmarks Radio TV 2 og helt vejen ned, øh, blåvis, øh, ekstrabladet, PT osv. Så, så vi blev alle sammen så nåede vi 62 på den der liste der, ikke? Så holdt vi op med at lægge dem sammen, for de var stadigvæk ikke nået op til sammen og være samme størrelse som os på det tidspunkt der, fordi vi havde jo r2 og så videre, ikke? Men det er på sidevisninger, ikke? Jo, jo, Men altså, øh, så, øh, jamen, hvordan startede det egentlig? Det startede med, at dating lå øverst på noget, der hedder chart, som er i gamle er sådan en topliste, hvor man kunne måle trafik på forskellige hjemmesider, ikke? Og så skete der det, at uh, <coughs> så, lige så var der en, der hed Arthur, der kom ind. Jeg har aldrig hørt om det der, Arthur, før. Ikke? Mm. Og han man, man lavede gennemsnit hen over syv dage. Men allerede han havde været på to eller tre dage, var han større end dating. Og så hold nu kæft, men han er mange gange større end dating, ham der. Ikke? Og så, jeg tror, vi ringede til ham to dage efter. En af dem, der kom kommet fra Aarhus, ikke? og siger vil du komme til Viborg? Det vil han gerne. Så kom han til Viborg ikke? og siger, Hvad, vil du sælge det der? Nej, det vil han ikke. Vil du sælge noget af det? Det ville han godt, sagde han så. Og så øh, inden der var gået et par timer Så havde vi købt For en han fra. Forhus Så vi købt øh, 1,5% Men han, det vi havde forstået med dating Det var hvordan man skulle tjene penge på det Vi havde også købt konkurrenten single.dk og, og det var der rigtig mange der ikke at de vidste Der var rigtig mange der havde sindssygt meget trafik Men ikke anede man skulle kapitalisere på det Og det er jo også en, en videnskab kan man sige Hvor skal man sætte den der bum ind som Gør at brugeren skal enten gøre et eller andet Eller skal betale eller noget af, Hvor han er han villig til at betale ikke? Mange tror at folk de vil gerne betale kassen For at slippe for reklame Det er der ingen mennesker der vil ikke? Men, mm. men hvis du sørger for at sætte de der steder ind Altså hvis man skal ligesom drive noget professionelt Og sørge for at, at det, det fungerer Så må man jo også sørge for at der bliver tjent nogle penge Fordi så, så, så kan man ligesom ikke overleve ikke? Ja. Mm. Så hvor skal man sætte de der triggers ind Der gør at folk de, de synes at de får værdi for pengene um, Og um, med Månborg, der, der gik jo. Jeg tror, han lå tjent 10.000 om måneden i sådan et doneringssystem, hvor man kunne donere lidt penge, hvis man synes, det var godt, eller sådan noget. Eller andet, ikke? Men efter ikke sådan så lang tid, han har været partner så, så tror jeg, han lå lavede 2 millioner om måneden i stedet for. Ikke? Okay. <coughs> så. Og det samme galt de der trendsæstdreng. Om de lige 2 millioner om måneden på Arthur. Ja. Det er faktisk ret meget. Det er var mange penge. Ja. <laughs> øhm, og jamen, også altså, fordi, det var en meget ung målgruppe. Ja, yeah, okay. men, men der var jo 800.000 mennesker, ikke. der gav en 20 hver eller sådan noget, eller sådan noget ikke? Altså, øhm, så Der var sikkert ikke 800.000, der gav en 20-år, men der var 800.000 brugere inden om dagen jo, ikke? Mm. Og kunne du bare få 10% af dem til at give en 20-år Plus at der var nogle reklamer og nogle andre indtægter, vi kunne tjene ikke? Så, så, så ret hurtigt blev det gode forretninger Og så øhm, samskib med Trendsays der mødte vi også nogle gutter, som havde noget, der egentlig var sådan ret fornuftigt. Der var lagt en masse ting online, og mange piger så havde brugt en masse tid. Ja, men de vidste ikke, hvordan de skulle tjene penge på det. De havde fuldtidsjob ved siden, og jeg vidste ikke rigtigt, om de skulle opgive fuldtidsjob eller force, eller hvad de skulle, ikke? Og så forhandlede vi med dem, og så øh, købte halvdelen af dem også. Og så igen ret hurtigt efter det, så lå de også, og så jeg tror vi lavede 60 millioner overskud på et godt år, eller sådan noget med, med Trendsage dengang, og sådan noget, ikke? Så derfor så... så øh, og fanden er Tvendt serien til den i dag? Ja, det, men det blev jo til Style Pit, eller hvad Nej, det kom fra Style Pit, men så blev det til... Nej, nej, nej, det kom fra Style Guiden hed det først. Men det gik over til det der... Det var ikke... Hvad det hed? Noget Dora, eller sådan noget... Det var ikke for Dora, det hed... Ah, Tredono. hed det, ja. ja. Øh, det, det... Man køber brugtøj. Primært piger. Okay. Mm. Jeg kender det ja. ikke. Jamen hele dealen er, at kvinder de køber noget tøj, så har de på én gang, og så har vi og set det, så gider de ikke på til fest igen. Ja. Men det repræsenterer stadig en de for en anden kvinde, som så godt kan købe det, og så det mange klart. de hælder bare det der ud, eller prøver ja. at virkeligvis gøre ved det. Ja, det der kan særlig. jeg så berette om, at det er de begyndt på i, i, i US, i de store byer, ja. hvor man så har et abonnement. Ja. Om det er der også. Øh, Nå, det kan være 200 dollars om måneden eller et ja. og så kan du så bestille ja. et eller andet designer tøj hjem, der ja. koster 10.000 kroner eller et eller ja. Så tager du det på, så sender du det tilbage igen og oh, det kan man også komme af Jeg tror der en der mm. hedder Vera der har startet sådan noget Ja, ja der måske starte med nogle tasker og så. Ja. ja ja, ja men, men det er jo I erkendelse, kendt af At, øh, at, at ligesom, hvordan folks forbrugsmønster er ikke at, at det der med, at hvis de har haft en kjole på én gang jamen, så, så vil de ikke have den på igen <laughs> Og så ligger den bare bag skabet og, ja. og, og kan man sige tager penge ikke? Og så vil vi godt få det omsat Og så lavede vi sådan et PayPal-system der Hvor man ligesom, så gik penge ind på en konto, så kan du det et andet lige præcis ikke? Så der er jo ikke så mange Der hævede pengene De brugte pengene Med det samme På noget nyt Ja Nyt mm. ikke? Så, Men jeg altså I bund og grund Så Så, så øh, Og så kom Jesper Rydal Ham der har 42 Raw i dag Så kom han med øh, Han havde DKBN Han havde nogle partner Han var rigtig ked af det, Kan der, du ikke? lige forklare DKBN Ja det var, var nye, Det var øh, et site som, som egentlig Vi havde fotografer rundt På alle diskotekere På det tidspunkt man Havde man ikke telefon Eller kamera med telefo I telefonerne og det vil sige, at øh, vi havde fotografer, som blev trænet hos os, og så var de ude på alverdens om øh, det hele Danmark, og så tog de billeder ind øh, i nattelivet, så alle folk, de har sådan nogle t-shirts på, så blev folk gerne fik taget et billede, og så havde vi opfundet det system, at man kunne takke hinanden på billederne, så man kunne blive taget på billederne. Men selv der, der havde man jo også Black Swan og sådan nogle ting, der, fordi det var jo bare tidens trend, at man ikke ville hedde. Det rigtige, som mm. man hed. Og man så fed ud dengang, gang. Man så rigtig prækker ud dengang, ja ja, du kan se med de der spikes-hår og, og... Spikes og ja, masser, og og masser og af solar og kronecreme og alt det der, ja ja. Jamen det er jo sådan, i dag... Jamen, jamen nu om dagen, så prøv at de ser jo, det ser jo nærmest helt skørt ud, ikke? Og, ja, og så, ja, det så, så, så, ligner så godt solbrændt følt. Og på det tidspunkt, der, der havde vi jo også et diskotek, øh, som var et sted, hvor, folk, hvor, de, hvor rigtig mange af de der folk de kom. Øh, oppe i øh, Nørregaden, det der hedder Archie i Det hedder Bombay Club dengang, ikke? Så der kom Lille han Bombay der. Club. Og så siden havde vi Park, og jeg har stadig at vide, jeg har været med i diskutek. Det er stadigvæk i dag, det der hedder Dolores nu. Det hedder Sunday, hvor vi var med i mm. før også, oh, og Så, ja. så, synes, ikke? så hedder... ligger det i Lille Kongesgade. Lille Kongesgade, ja. Øhm, så hvad hedder det... Øh... Lige så havde vi jo sådan en organisation, hvor det hele var ligesom... Øh understøtte af hinanden. Vi havde en masse unge mennesker, som kom på kontoret. Vi havde nogen, der lavede TrendsAce, en masse unge piger, der sad der lavede TrendsAce. Vi havde Dekobanen, vi havde Arto, vi havde Dating. Vi havde en hel masse mennesker. Ikke? Og så arbejdede vi hele ugen, faktisk herude i de lokaler. Vi havde en Nagelinde ved siden af os, 700 det havde vi slået sammen, ikke? og så havde vi 40 mennesker, der gik på arbejde her. Og så, så snart det var fredag, så var der stort set ingen, der gik hjem. I hvert folk blev vi bare så vi ind på natklubben, du ved, og så kom vi her hjem igen og festede videre. Og sådan. Det var en, en vild tid, man siger, hvor det bare handlede om, om sjov og space. Men samtidig med så så samtidig med at tjene penge. så så meget Så vi spændevise af penge på det også, kan man sige, ja. ikke? Så det var jo, det var jo øhm, så det var fedt. Ja ja. Jeg husker der tror jeg det havde vi 38 millioner i overskud eller sådan et andet, ikke? Altså så det var jo det var formidable, kan man sige, ikke? Ja. Alt var en god for rent. God tid, ikke? Samtidig med at man har det piss ja. det shit. Pissejold. Og det er faktisk det jeg jeg, jeg har skrevet i min bog som hedder Dating Kong, som handler ind om det man hører rigtig tit om de her iværksætter som som så næsten undskylder at de har haft succes. Så du skal vide hvor hårdt jeg har lidt mens du stod af festede og var på stranden så sad jeg og kælder Ja ja så okay. jeg, øh, og, jeg der lige præcis, så havde det af helvede til at du skal ikke overhovedet have øh, altså, du skal ikke øh, hvad skal man sige, være misundelig for mig fordi jeg har simpelthen levet sådan et forfærdeligt liv og det er derfor jeg her var i dag ikke også ja. som altså, om man skal ligesom undskylde sin succes med at man har, man har arbejdet så hårdt at man var ved at brække sig at hele ens ungdom blev brændt af på det her ikke fordi ja. at man slet ikke havde det sjovt ikke? Øh, og så øh, nu har man så endelig fået den tyske simen fortjent ikke og derfor så ligesom så har man retfærdiggjort at man mm. at, at det er okay mm. og den den religion øh, altså nej øh, den du ikke nej den jeg ikke jeg, sy jeg synes tværtimod jeg synes jeg havde det sindsydske ikke for day one altså der er, der er ikke et eneste tidspunkt jo måske har der Selvfølgelig været tidspunkter men der, i stort set i, i min karriere Der har jeg ikke været ret mange tidspunkter hvor jeg har sagt til mig selv hold nu kæft jeg ønsker at jeg ikke var her og at jeg ønsker bare et andet sted altså, det har næsten kun været ting skal vi bare holde den her ikke? Altså, ja. Hold, hold den som den er så, Bare kør den uge ja, loop Ja bare kørt den her og så fortsæt <laughs> ikke, Fordi det har egentlig været super ah, fedt Det er ja. ret fedt ja. Og det er det vel stadig Ja jeg synes det er fedt ja, okay. Jeg synes det er fedt Har I Udover Dating.dk Så nu siger du så I købjerg ind i Arto I købjerg ind i Trens Har I lavet andre virksomheder Helt fra bund End Dating.dk Ja, vi har øh, et site, der hedder Spigo, som faktisk bliver ret stort med over en million brugere øh, Som er sådan lidt øh, casual gaming site, hvor man kan spille fire på stribe og, okay, og over, yes. ting og, og så Det er blevet til Casino nu, der hedder Bingo.dk øh, øh, Så I konkurrerer med Mads Peter? Ja, det kan man godt sige, vi er sådan mere eller mindre lige startet øh, Men øh, det kan man godt sige lidt, okay. lidt. Og øh, det har vi lavet, så vi har lavet som en betalings... Løsningen med kreditkort gateway ja. mm. Som får en stor relaunch nu her at Det er egentlig fordi at Vi var også nogle af dem der Der havde flest uh, kreditkort clearinger, uh, clearings I Danmark uh, um, På det tidspunkt var vi den største ikke? Og derfor så Kunne det være rart tage de der 3% Ja kunne vi jo tage til os selv nemlig ikke? Så der lavede vi det, og hvad har vi ellers lavet af ting og Det kan man jo godt forstå. Ja, ja. Hvis, hvis vi sådan ser bort fra, fra Dating.dk, som jeg går ud fra, at det du er mest stolt af? Nej, ja, jeg er mest stolt af Freeway, kan man sige, organisationen. Ikke? Okay. Ja. Men det er jo tit Dating.dk, man kommer til at tale om, men, men jeg vil lige så gerne tale om noget det andet. Det var del 1 af den relativt lange optagelse med Morten Wagner. Det er cirka to timer splittet ud i to, så der kommer en del 2 af episoden her, hvor vi taler lidt videre omkring de mange... I værksættereventyr, og Morten har haft gang i. Øh, og livet, han lever i dag. Øh, hvor han flyver rundt. Øh, som er en rigtig jetsetter. Og har det fedt. Så ja, glæder jeg til... Vi kommer ind til, gode røvehistorier. Ja, det gør vi. Øh, igen i, i del 2, der har også været lidt med, med Babsi her i del 1. Jo, så, men, øh, <laughs> bare glæder jeg. Glæder glæd jeg. Ja, det bliver sæt med god. Det kan jeg godt glæde jer til. Um, og så... Vi bøvler lidt med noget forbindelse her på, øh, på de øde egne. Altså det, det, det tager vi nu med, så vi prøver at gøre det, vi prøver at gøre det kort. Men i hvert fald så, så vil vi lige slutte af med at sige tak til Tryfork igen. Det har, det har været et kanon samarbejde. Vi fortsætter ufortrødent. Og øh, som I hørte i introen, så har der været en fed acquisition omkring Humio. Gå ind og læs lidt på børsen. Eller så gå ind og søg på øh, CrowdStrike Acquires Humio. Det er, det er skide fedt. Der er fuld, fuld, fuld smæk på og det, det, bliver, det bliver helt kanon Helt generelt Så skal det jo også sige, at I er velkommen til at Til uh, Trifolk Internships ind på internship.trifolk.com der, der er også smæk på Søg hvad I har lyst til uh, det, bliver, det bliver helt kanon Ellers så, uh, så har vi ikke så meget at sige Subscribe, del, like uh, Hvad pokker I ellers kan Og, uh, og så, uh, så del det med jeres venner og Glæder til del 2 Ellers Lars, så er der vil ikke så meget andet At sige en moin Moin!